Валентин Чимерис агент чужого розуму. Старий Сагайдак щез у ніч на 3 липня, коли йому виповнилося рівно 100 років. Якраз тієї ночі на околиці Межиріччя з'явився неопізнаний літаючий об'єкт, знаний у нас за абревіатурою НЛО. Про цю подію і в газетах писали. Чи то був випадковий збіг обставин, зникнення діда і поява інопланетних гостей майже в один і той же час. Чи ні, я в ті дні достоменно ще не віддав. Хоча вже тоді подейкували в селі та й у райцентрі, що Енело, мовляв, прихопив із собою діда, бо де б він подівся? Але тим припущенням мало хто вірив, на що, мовляв, літаючому об'єкту від чужого розуму здався земний шкарбун, бодай чаклун, як про нього говорять. А втім, не будемо поспішати, треба спершу розповісти вам, хто ж такий Савка Сагайдак насправді, та як я з ним познайомився. Кілька років тому я почув, що в селі Межиріччя живе Старий Ган Дідуган, котрий буцімто може накликати дощі, і що ті дощі слухаються його і йдуть туди, куди він їм велить. Заінтригований такими чутками, я поїхав у село, розшукав Савку Сагайдака та прямо з порога й запитав його, — Це правда, що ви дощі викликати можете? Розкажіть, як це вам вдається, якщо це не таємниця? — Завідки ти такий дуже цікавий взявся? — гмикнув старий плетучий курзину. — Вас багато таких, чи тільки ти один? Та й дуже довго доведеться тобі розказувати, сину, що я вмію та можу. «Життя за довгий вік мене багато чому навчило. Ось і корзини людям із шлюхі плиту. Який такий заробіток маю?» А по хвилі. «А про дощ! Щоб ти знав, і дощі в небі свої дороги мають. У тебе вона, приміром, своя, і в дощу теж своя!» Говорив старий, а лоза аж співала в його руках. У наших краях душі люблять ходити над степами, від Орелі до Самари, і навпаки, від Самари до Орелі. Туди йдуть, село наше не минають, назад йдуть, теж нашого села не минають, от ми завжди зі своїми дощами. А люди цього не відають, і теревенять, що буцім-то я небесні опади принаджую. Село Межирічка і справді лежить посередині Межириллю та Сомарою і душів в тих краях, ніби межирічанами найняті. Буде не йдуть, а села ніколи не обходять. Тільки що так уже і насупилося небо, нахмарало, блискавки аж цвіркають, грім гуркочі. А тоді як лине злива, як уперещі. Світу білого буває над Межиріччем не видно, така злива. А в навколишніх селах хоч би капнуло. Тільки вітер накушпелить пилюги. І все. Тож у тих селах і кажуть. Так а що ви хочете, як то все робота Савки за гайдака? Він, щоб ви знали душі, поприручав от вони в наших краях і ходять де-небудь, а тільки там, де їм Савка вказує, від Самари до Орелі і напаки. Це щоб ми його не минати. А загуляє дощ, де інди, забариться в інших краях, то Савка все одно його знайде. Дзеркало в нього є таке. Загляне в нього і бачить, де дощ перебуває. Почаклує, пошепче і приманить його у своє село. А якщо довго дощів не буде, що й земля почне висихати, то Савка те знає, що робити треба впіймати стару відьмачку та добряче потопку мачити її у воді, що й пригрозити, що її втоплять, то це кодло відразу ж і поверне викрадений дощ. Тільки Савка Сагайдак ще жодного разу відьом не топив. Нащо йому з ними баблятись, як він сам поважливіший за Відмака буде Савка Сагайдак Щоб ви знали Галдовник Ну, хімерник ще, характерник Чаклуни, чарівник От він хто насправді Його і хмара, і грім Слухають, і дощі І поготів І щоб ви знали Із запорізького коліна Спершу лицаром був Себто козаком-січовиком А потім землю сів та гніздюком став, гречкосієм, І собі всяку пашню вирощував і січ годував. Одні, кажуть, він осів сперши ворочищі темні води, Що у великому лузі, інші ще у Сагайдачному, Звідки прізвисько його походить, третій, що він господарював ворочищі Мамайсур. Амо, кажуть ще одне, – в Кічкаській балці сиднім сидів, тепер уже точно не розбереш, де він був, допоки в межиріччі не опинився. Хоч Савка і перетворився з козака на Гречкосія, а характерником як був, так і лишився. Йому, щоб ви знали, насправжки літ зо триста буде, якщо не більше. Еге ж, він із тих, хто смерті не відає. Його, як і всіх запорозьких характерників, теж ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Такі характерники, як савка, можуть замок відмикати без ключа, плавати човном по сухому, як на морських хвилях, через ріки переправляються на рогожі чи повсті. А треба, то й на річковому дні житиме». А вже людину перетворити на кота чи собаку? А, той на кущ який, для нього нетруднація. Руку бувало простягне, йому з пістоля стрельнуть, а він кулю спіймає, з руки на руку перекидає її, бо гаряча, і віддасть тому, хто стріляв. Отак кажуть, і ядро може з гармати схопити голі руч. Все теперечки він просто дід. А коли ж бувого го... Та й знов буде ого, го як омолодиться. Ви питаєте, як він омолоджується, це у них характерники просто. Знає одну ковбаню, яку вам все рожу і в рота поклади, ну ковбаня така у яру або ще Криниця, не проста, а чудодійна. Чому чудодійна? О, Господи, з вами, як то кажуть, не занудьгуєш. Та тому, що вода в ній незвичайна. Як нап'єшся тієї води, та ще вмиєшся, так знову станеш молодим. Тільки треба обережності її криницею, щоб не трапилося таке, як ото савчиною бабою. Випитала вона в савки, як він омолоджується. Та де та чудодійна криниця знаходиться? Та яке слово треба знати? Еге, бабу, коли її чогось забандюриться, І характерник не втримає. Ото як Савка в обід приліг спочити, Баба тих цим з двору, хаміль, хаміль, Буцим ту за село козі трави нарвати. Прокинувся діта старою, ні слуху, ні духу, Жде-пожде немає Хтось із сусідів йому й каже. Гайнула бабця у степ, до балки, Буцем то козі трави на скупти. Він і втямив все, Метнувся до чудодійної криниці. А там якесь дівчатко сидить, Років п'яти семи, І пасочки з пісочку ліпить. Узяв Савка те дівча за руку і каже, Що ж ти, бабо, наробила, га? Я ж тобі казав, Вмиватись треба і напитись, а ти рада, що допалася, довмивалася та дохлибалася до того, що і зі старою дитинчам стало. Хіба ж я можу тепер із тобою до села повертатися, а? Люди причепляться, де у Савки Сагайдака дитинча взялося. Чи не вкрав його бував у сусідньому селі? Міліція приїде. Тож повів Савка, ти дитинча, аж за троє сіло четверте. Де його ніхто не знав і каже, іди, дитино, до тієї он хати, не бійся, там добрі люди живуть. Дітей своїх у них немає, то вони тебе й візьмуть за рідну. Ні справді до тих бездітних чоловіка та жінки чуже дитинча прибилося, навіть міліція не могла дізнатися, чиє воно та звідки. Тож чоловік та жінка і взяли його у свою сім'ю замість дочки. А Савка звідтоді та не жінок розсердився, що більше і не одружується, доживає одинаком свого третього чи якого там віку, і ніколи не сумує, де музику зачує, та й прибіжить танцювати, аж труситься, так любить музику і танці. А коли вишкварить гопака, то тільки промовляю, Грай, грай, як закину, зараз ноги аж за спину, Щоб світ здивувався, який козак вдався. А ще подейкували, не знаю, правда це чи ні, Що він служить і богові, і чортові водночас, Тому, мовляв, такий, що все може. У хаті сагайдака і справді в однім кутку ікона висить, а на протилежній стіні чорти понамальовувані. Мене подивувало таке сусідство, а сам господар відповів просто. «Бога не забувай, але й чорто не забіжай, житимеш добре, і все в тебе буде гаразд. Бо коли кого зобидеш...» Бо, дай нечистого, то зло твоє заподіє на іншому до тебе ж і повернеться згодом. Жив він, крав села, біля Толоки, де було старе, вже забуте кладовище, бусім то козацьке. Там і кишло його було, тільки один савка в тих краях дворище називав по на Прадавні в кладовищі вже і горбиків не видно, тирсу все позаростало. Тільки як низом глянеш, ніби хвилі застигли, все, що от могилок засталося. Там на узвищі стоїть мамай, кам'яна баба чужих людей, котрі ще до козаків у тих краях жили, половців чи й самих скитів. Раніше таких мамаїв у степах було багацько, а зараз засталися лише де-не-де. Сиділи ми у просторому дворі, що ген заріз поришем, неподалік дикої груші, де в господаря кабиця була. Дід цавкаварив, ще був в мідному казані, що ж блищав проти сонця піском надрайнив і висів на залізному гаку над огнищем. Оскільки він сучасних мисок не визнавав, то страву розлив у дерев'яні кориця, що їх сам вже з верби змайстрував. Отак, каже, колись їли запорожці з коритиць. То й ми так, смачніше буде. Кориця поставив на маленький низенький столик, що його він теж величав по запорозькому сирному. Ми сіли біля того сирно прямо на спориші з дерев'яними ложками. Теж господар вирізив, бо до сього ще й ложкарем було. Заходилися сьорбати щербу. Рідко зварене борошно на рибній юрці, що була разом з тетерею. Негусто зварено на квасі пшуно справжньою козацькою стравою. Інших не запорозьких, дід Савка не визнавав. «Чого-чого? А привілля тоді було багацько!» Замислившись, каже, старий, хитає головою, Наче жовкуючи за чимось чи кимось. «Коли тоді?» – спершу не второпав я. «Та тоді!» Теж і запорожців було, як маку в Маківці». Бо на велика привілля багатську треба було запорожців. Їх і було багатсько. Тільки війни їх здорово пожирали. А то б їм ніколи переводу не було. Сам знаєш, воля та видвага, або мед п'є, або кайдани тре. Говорив, а сам довгі-довгі свої вуса навколо бух закручував. «І не вір тим, хто про мене розпускає чутки, що буцімто я характерник. Чаклун, значить. А і що мені буцімто триста літ? Не триста мені, а тільки сто років. Скоро стукне. То ти приїдь на сторіччя моє. Я тоді, пригадую, пообіцяв старому відвідати його в день сторіччя». Але життя так закрутило, що я втямив простолітній день народження Сагайдака лише через тиждень після того, як він минув. Та й тут згадав тільки тому, що негадано в обласній газети під рубрикою «Мій чи реальність з'явилася сенсаційна новина Міліція переслідує НЛО. Невже в межирічя і справді прилітали інопланетяни? «Межирідче, межирідче», — повторив я про себе знайому назву, і мене наче струма вударила. «Так це ж діда Савки Сагайдака село. Треба поїхати, і старо провідую, і пройнило з перших уст, дізнаюся». Дорогою в автобусі ще раз перечитав, що написала обласна газета про появу загадкового літаючого об'єкту в межирідчі. Друкуємо копію телетайпограми, що була відправлена райвідділом міліції в обласне управління внутрішніх справ. Доповідаю. 3 липня цього року о 22-й годині 10 хвилин в РВВС надійшло повідомлення про те, що на поле неподалік села Межиріччя приземлився неопізнаний літаючий об'єкт. О 22 годині 20 хвилин на місце терміново виїхала опергрупа у складі. Далі йшов перелік. Усього чотири чоловіки на чолі з начальником РВВС. О 22 годині 40 хвилин опергрупа прибула в даний район за півтора кілометри західніше Межиріччя. На полі знайдено слід, схожий на борову вишку, котра працює вночі. Спершу виявили об'єкт на відстані від 50 до 100 метрів. Так опергрупа переслідувала об'єкт протягом 20 хвилин. За цей час автомашина проїхала кілометрів з 15. Коли ж ми зробили спробу обігнати його з боку, він одразу ж збільшив швидкість і зник у напрямку, далі вказується район сусідньої області. Описання об'єкта. Близько 50 метрів заввишки. Згори більш освітлений. Знизу з'являвся також освітлений контур. Об'єкт схожий на перевернуту ялинку. У широкій її частині освітлення посилене, нагадую прожектори, але променів світла не спостерігалося. Перед зникненням об'єкт піднявся приблизно на 100 метрів від землі. На якийсь час зупинився, ніби спостерігаючи, чи не женуться за ним, а тоді різко зник у вказаному напрямку. «Еге!» – подумав я, – у діда Сагайдака і розпитаю про НЛО. Але перший же стрічений дядько в селі сказав мені, що у діда Савки вже більше немає в межиріччі. «Як то немає?» – спершу я нічого не міг уторопити. «Помер чи що?» «Та коли б то так!» – протягнув дядько, запалюючи цигарку. «Та й дивного нічого не було б. Віджила стара людина своє і на той світ, як положено. тютю. -тю. А Савка благополучно до свого століття дотягнув і щез. «Як це щез?» «А так!» – пихнув димом межрічанин. «Він же не такий, як ми з вами!» Савка, щоб ви знали, третє життя закінчив і подався четверте починати. Коли йому сто років виповнилось, він тієї ночі у степ пішов. Іду, казав, зустрічним своє сторіччя зустрічати, бо ще заблудиться до мене йдучі. І пішов назавжди. Туди ж він подівся. Кажуть люди, що молодився. Переконував мене дядько, а зробившись парубка, в інше село Гайну де його ніхто не знає. Там уже й уприйми до котроїсь молодички пристав, Щоб нове життя на сто років почати, бо такі, як Савка, не помирають, над такими і смерть невладна. Його запорожці закляли. От він і мусить вічно жити. А нащо ж його закляли? Хто його знає, почухався дядько, мабуть, щоб їхньому роду козацькому та ніколи не було переводу. І вже, відповівши, гукнув. За оте, що літало у нас і за яким міліція ганялася у полі, чули? Та ото теревенять, що воно й забрало савку. Тільки я думаю, що все то бабські балачки. Ну нащо, посудіть самі? Тим чужим старий шкарбан здався. Оскільки й голова сільради, незворушливий дядько Касьян, нічого певного мені не міг розповісти. Кажуть, що щес, то мабуть такий і щес. Ми про цю пропажу в райміліцію написали, хай розбираються, що та як. Я звернувся до міліції. Прийняв мене начальник райвідділу майор Казанець Ігор Васильович. Заява від сільської ради про зникнення громадянина Сагайдака до нас находила. сухо відповів він. Слідство у цій справі ведеться, інших даних у мене на сьогодні немає. А ви, до речі, хто такий? І чому цікавитесь вище названою зниклою особою? Я відповів, що письменник, що з дідом Савкою знайомий був раніше, приїхав привітати його історичним, А діда немає, і про його зникнення різне говорять. А раптом що лихе трапилося із дідом? Письменник, значить, про себе повторив майор. З якими тільки злочинцями, бандюганами даруйте, не мав справу, а ось із письменниками ще ніколи не доводилося зустрічатися. А щодо зникнення діда з межирічя, то деякі дані у мене є, але це, як би вам сказати, мої дані особисті? Я тримаю їх при собі щоб не видатись комусь схибленим, бо я все ж таки майор міліції. Може, це пов'язано з тими чутками, що буцімто діда Савку та забрало НЛО? Майор красномовно зиркнув на мене і раптом сказав. Я один з тих, хто в ту ніч ганявся за НЛО. Він і справді діда Савку забрав. Але про це трохи згодом в неофіційній, як то кажуть, частині нашої бесіди. Бо хто ж вам про таке, що Енело забрав із собою старезного діда, говоритиме офіційно? Звівся. А зараз час обідати. Пропоную вам пройтися зі мною до мене додому на предмет обіду. Моя мама чудові холодні борщі варить. Майор... Як виявилося, жив неподалік райвідділу у власному котеджі, куди ми дійшли за якихось сім-вісів хвилин. Нас зустріла привітна, веселока жінка, літ за п'ятдесят, майорова мати. «Мийте руки до столу!» – скомандувала вона. «А говорити будете потім, сперши поїжте по-людському. Я ще ніколи не їв такого смачного зеленого борщу» зі сметаною і карасями, як вдома у Ігоря Васильовича Казанця. Так ось, коли ми наситились і задимили цигарками, почав майор. Міліція і НЛО, так, здається, в газеті писали. А я розповім про те, чого в газеті не було. Вас цікавить, що я відчував, коли ми переслідували НЛО? У всякому випадку не страх, що це якась незнайома нам землянам сила, а цікавість. Самовладання ми ні на секунду не втрачали. Коли зупинилися край поля з навислим над ними нело, то вимкнули мотори. Хотіли почути, як працюють двигуни об'єкта. Стояла мертва тиша. Світіння його верхньої і нижньої частин нагадувало святкову ілюмінацію – Схожу на новорічну. Ось чому об'єкт здався нам схожим на ялинку. Хоча контур його і справді нагадував зрізаний конус вершиною вниз. Ілюмінація чи світіння було яскравим. Ніби люмінесцентним. Його можна порівняти із жевріючою соломою, яка виблискує вогниками. Що ще запам'яталося? Які деталі? Впало в око, що при набиранні висоти чи збільшенні швидкості зростала і інтенсивність світіння. За контуром того світіння ми могли в темряві судити про форму НЛО. Коли об'єкт набирав висоту, він видовжувався. Нас іноді питають: а чи не був то міраж, обман зору? Що тут скажеш? Я особисто відчув розумну волю, яка керувала об'єктом. А тепер те, що вас найбільше цікавить. Все, що я далі скажу, – моє особисте враження і моя особиста думка. І, будь ласка, не посилайтеся у пресі, якщо описатимете про це на мене. Відмовляюсь від своїх слів. Чому? Те тому, щоб не сприйняли мене за схибленого і не відправили відставку. А було так. Коли ми почали наближатися до об'єкта, що завис над полем край села, то побачили, що з межиріччя до об'єкта поспішає людина. Ми навели на неї світло фар і чітко зафіксували, хто це був. «Невже Савка Сагайдак?» «Недовірливо?» – спитав я. «То був і справді він?» – відповів майор. «Ми навіть гукнули!» «Аго, діду, куди ви так поспішаєте у свої сто років?» Попереду небезпечно, а він тільки прискорив ходу. Я певний, на сто відсотків старий ціляспрямово просував до НЛО. Тоді ми вирішили наздогнати його і додали швидкості. І далі сталося неочікуване. Із НЛО вигулькнув жовтий промінь. Навперей ми старому. Дід Замер на кінчику променя і опинився в енело. Об'єкт хутко набрав висоту і зник. Але в рапорті ви не писали про це ні слова. То немає про цей факт ні слова у тій копії, телетай пограми, котра надрукована в газеті. А в оригіналі є. Але обласне начальство вирішило накласти на це табу. Мовляю, ще не так люди вас зрозуміють, скажуть, що міліція бозна якою містикою заражена. Ні, про це я кажу тільки вам, письменникові, і більше нікому. А ви, коли писатимете про це, прошу замінити моє прізвище. Ігор Васильович докорив сигарету і одразу ж запалив другу. Жадібно затягнувся, видихнув хмарку диму. «Ви, мабуть, чули про деякі легенди, що ходять довкола Савки Сагайдака, що нібито йому триста років, що він після кожних прожитих став молоджується чудодійною водою і так далі?» Я і вну. «Так ось. Як вам сказати, що було зрозуміліше?» Ті, хто розказують це, подібні до тих, що чують дзвін та не знає, де він. А щодо Савки Сагайдака, старий справді живе вже не одну сотню років. Я мовчав, вражено дивлячись на майора. Тільки не тому, що він омолоджується чудодійною водою з якоїсь там дивної криниці, якої, звісно, в природі не існує. Ні, це тільки перекручений відгомоть справжніх подій. Щось люди запідозрили, а чогось не второпали до кінця. От і вигадали легенду, що він запорожить, що заклятий і так далі, і тому подібне. А Савка Сагайдак просто вперше з'явився на планеті Земля 300 років тому і якраз на Січі під виглядом звичайного козака. І звідти він Представник іншої цивілізації? Так, це агент чужого розуму, чи цивілізації. І його було заслано до нас землян 300 років тому. Ким? Хм, цього я певна річ сказати не можу, але ясно, що інопланетянами, вочевидь тією цивілізацією, котра слідкує за людством нашої планети, Ця цивілізація і засилає своїх вивідників, котрі під виглядом людей живуть серед нас. А насправді то або фантоми, або біороботи, зовні, як дві краплі схожі на нас, людей. Сто років прожив такий фантом чи така лжа людина в одному місці. Пора йому помирати, бо ж люди помирають, відживши своє. Ось та цивілізація і присилає своїх спеціалістів у заданий район забирає там свого агента-фантома чи біоробота, омолоджує його і засилає на розвитки в інший населений пункт ще на сто років. А щоб усе було, як у нас, людей, біороботи одружуються із земними жінками і живуть зовні нічим, не відрізняючись від людей. Ось хто такий насправді Савка Сагайдак. По хвилі. Для чого їм, інопланетянам, потрібні вивідники-розвідники на планеті Земля для нагляду за нами, для контролю, зрештою? Вони хочуть бути в курсі всього, що твориться на Землі, як і куди розвивається людство, тож вивідників своїх засилають у всі верстви населення – від верхів до низів, тому їхні розвідники є і серед високопоставленого начальства – і серед учених, особливо серед фізиків, атомників тощо. А савці Сагайдаку, чи тому, під чиєю личиною дії фантом, випало віками жити серед простого люду на півдні України. Він очевидно був перший засланий сюди 300 років тому до запорозьких козаків під личиною козака. Звідтоді, омолоджуючись, і живе серед нас До кімнати зазирнула майорова мати А в межиріччях знов дощ Мовила, загадково й зникла Вийшли ми у двір За ті півгодини, години, поки ми обідали Спека ніби спала, повіяв прохолодний вітерець На захід від райцентру клубочилися чорні хмари там блискуло, гриміло. Над межирічям знову дощ, замислено мовив майор і жадібно затягся сигаретним димом. А довкола тільки накрушпелить і все. Ну, ще вряди годи прошумить всякий такий дощик. Тільки в межиріччі душі йдуть, як за розкладом, де їх приручив Савка Сагайдак. А втім, для представника іншої цивілізації, яким був Савка, та ще озброєною невідомою нам фізикою, приручити дощ, певно, було б нескладною проблемою. «А що то, – питаю майоро, – за історію з дощем, що його буцімто накликав Савка, аби порозганяти жінок із поля? Ті, мов би, от дощу втікали аж до села?» а потім довго скаржилося на Савчине безкетництво. Було, вони й справді скаржилися дільничному уповноваженому і вимагали, аби міліція покарала Савку Сагайдака як хулігана. А трапилось тоді ось що. Одного дня межрічанські жінки, то була городня бригада, пололи за селом. День видався спекотним, на небі ніх Маринки – Жіноцтво пороздягалося до пояса, навіть лівчики поскидали. І сапають так, раді, що нікого із сторонніх немає. Аж тут, де не візьмись, Савка-сагайдак, з вудками вигулькнув. Від річки чи що йшов? І буцим-то він задивився на голі груди крайньої полільниці. А та язика та й душкульна, візьми й бокни. Що, старе луб'я, на свіжину потягло? «Тільки шукай собі діду-стару до пари, на молодих витріщатися зась!» «А жінки! Ха-ха-ха! ха ха, -ха га -га -га". Савка спалахнув, та як крикни, «А що б вас дощ намочив?» Руки до неба звів. Жінки так у скарзі до міліції і писали. І почав, звертаючись до неба, чаклувати. Полільниці не встигли досміятись, як серед ясного спекотного дня... Раптом невідомо де і взялася велика чорна хмара, ніби вирунула за лісосмуги, чи вона ще раніше підійшла, а полільниці не побачили її за деревами, чи Савка справді накликав її, як про те заявили жінки. Не знаю. А тільки хмара витягнулася з лісосмуги і швидко, хоч вітру й не було, посунула на поле, де сапали жінки. Та я клинула на них дощем, що ж загуловся навколо. Жінки похопали одяг, на ходу вдягаючи, скинулися бігти до села. А хмара нібито за ними гналась і періщила їх дощем. Савка ж ішов збоку боку тієї зливи, ішов по сухому, і сам сухий, та реготав, спостерігаючи, як верещать, втікаючи жінки. Хмара Прогнала полільниць до села. Вони такого репету наробили, що з них усе село сміялося. А другого дня подали бомагу дільничному про хуліганський вчинок Савки Сагайдака, котрий, мовляв, нацькував на них хмару, і та хмара за ними гналася. Скарга межирічанських жінок і досі лежить у мене в сейфі. На згадку про діда Савку котрий такий справді був фантомом чужої цивілізації, тому й дощами міг керувати в образі і подобі земної людини. Майор говорив це серйозно, як наче б воно так і було насправді, як наче він достеменно знав тайну зниклого діда та його стосунки з небесними силами природи. А втім, може майор і правду казав, хто його знає?